מלכים א', פרק ז'. ואת ביתו בנה שלומו שלוש עשרה שנה, ויחל את כל ביתו. ויבן את בית יער הלבנון, מאה אמה אורכו, וחמישים אמה רחבו, ושלושים אמה קומתו. על ארבעה טורי עמודי ארזים, וכרוטות ארזים על העמודים. וספון בארז.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 ולחצר בית אדוני הפנימית ולעולם הבית. וישלח המלך שלומו ויקח את חירם מצור, בן אישה אלמנהו ממטה נפתלי, ואביו איש צורי חורש נחושת. וימלא את החוכמה ואת התבונה ואת הדעת לעשות כל מלאכה בנחושת. ויבוא אל המלך שלומו ויעש את כל מלאכתו. ויצר את שני העמודים נחושת.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 עשר בעמה משפתו עד שפתו, עגול סביב, וחמש בעמה קומתו, וקו שלושים בעמה יסוב אותו סביב. ופקעים מתחת לשפתו סביב, סובבים אותו עשר בעמה, מקיפים את הים סביב. שני טורים הפקעים יצוקים ביצוקתו. עומד על שני עשר בקר, שלושה אפונים צפונה, ושלושה פונים ימה, ושלושה פונים נגבה, ושלושה פונים מזרחה, והים עליהם מלמעלה, וכל אחוריהם ביתה. ועוביו תפח, ושפתו כמעשה שפת כוס, פרח שושן. אלפיים בת יחיל. ויעש את המכונות עשר נחושת, ארבע בעמה אורך המכונה האחת, וארבע בעמה,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 ממנה. ויפתח על הלוחות ידותיה ועל מסגרותיה קרובים עריות ותימורות, כמער איש ולויות סביב. כזאת עשה את עשר המכונות, מוצק אחד, מידה אחת, קצב אחד, לכולנה. ויעש עשרה חיורות נחושת, ארבעים בת יכיל הכיור האחד, ארבעה באמה הקיור האחד.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 באוצרות בית אדוני.